Свідка, донька колеги, батька була старша за мене, носила короткі шорти кольору хакі та величезного американського, так звала це мати, капелюха з малюнком зі східних огірків помаранчевого кольору. Її навіть брали грати в карти та частували солодкавим вином. Зі мною ж могли зіграти тільки в дурника, приз за те, що я з'їм порцію супу в санаторійській їдальні, не каверзуючи. Про вино не було і мови. Батькові подобалося, що свідка зве його пляжним Ісусом. Через це мені ще сильніше кортіло її вдарити. Батько називав її світляк, вони разом долали величезні водні відстані та обговорювали викладачів біофаку. Свідка була студенткою. Емілю, що ти йому налив? Це віскі!» – поінформував я гестапо. Мати дуже любила білий колір, але ніколи не носила білих суконь, сорочок, спідниць, бо я прохворів на піелонефріт усе дитинство, тому нервово реагував на білий одяг. Він нагадував мені медичний персонал. Але батько постійно дарував їй білі сукні, а одного разу змусив її біло вдягтися. «Все, досить», – сказав він мені коли я вже відкопили в губу, щоб заперечливо зарюмсати. Тоді я вперше подався з дому. Втік. Як я ненавидів його, як я його ненавидів. Я йшов навмання та говорив, ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу, гад, гад, гад. Якось він написав книжку про наших котів. У нас постійно жили коти, коли я був маленький. Не знаю, кому з нас подобалися коти. Можливо, це ми їм подобалися. З котами не можна знати таких речей на сто відсотків. Тому це вони з нами жили. Отже, батько написав книжку «Мої коти» і попросив, щоб я її прочитав. Як буде час? Коли ж час в мене знайшовся і я її прочитав, то був обурений так само, як тоді, коли мама вдяглася в біле. Батько написав про котів так, наче тільки його хвилювали коти, наче крім котів його нічого не хвилювало, наче тільки він ними займався, годував, прибирав, вилаював за пошарпані шпалери та фіранки, бігав по ветеринарах, виліковував Єремія, коли той стрибнув з четвертого поверху та пошкодив спину. Це в батька боліло серце, коли з котами щось траплялося. Це він дивувався, як Інокентій може їсти горохову кашу зі свининою. Коти та батько, батько та коти. Ми з мамою, якщо і з'являлися в батьковому коту житті, то тільки для того, щоб дорікати йому котами, безладом та зіпсованими шпалерами. Але остаточно мене добив опис того, як батько присипляв та ховав Єремія. Батько не шкодував деталей. Він розповів, як знайшов ветеринара, як притримував невеликовно хворого Єрьому, коли йому кололи смертельну вакцину. Як потім накрив його ковдрою, аж через годину зайшов перевірити, а може Єремій ще живий, торкнувся його за спини, аж тут Єремій втягнув та випростав кіхтики» вже мертвим. А потім він загорнув Єремія в нову ковдру та поніс ховати в коробці, на пустирі під вербовими кущами, як потім він плакав та просив пробачення. Все так і було. Але батько взяв та вкрав мої спогади. Не позичив, а саме вкрав. Бо це ми з Тимофієм шукали ветеринара, вислуховували безнадійний вирок «Єремія був рак легенів», Потім знайшли ще одного ветеринара і ще одного, але всі говорили, що Єремій не виживе і буде довго мучитися. Він захлинався кров'ю, часто йому не вистачало кисню, тоді він просто падав на підлогу. Бачити це було нестерпно. Ось тоді ми вирішили приспати Єремія. Це я тримав кота, коли ветеринар колов вакцину. Це я боявся поховати його живим, тому ніяк не міг збагнути Помер він чи ні? Це я торкнувся його твердою, як корінець енциклопедії спини, а Єремій показав та сховав свої кіхтики, ніби моє торкання було йому приємним. Це ми з Тимофієм шукали, у що його обмотати, як винести з хати, а він здавався таким важким, чи то ми просто боялися тримати його на руках закрученого ковдру. Це ми з Тимофієм знайшли місцинку під вербовими кущами, викопували яму та думали, достатньо глибоко чи ні, а потім думали розмотувати ковдру чи класти нашого кота в ковдрі. Зрештою поклали туди заковдрованого Єремія, а потім довго сиділи та згадували, яким він був. А ще тоді я присягнувся більше не курити. Ніколи. І не курив цілий рік, бо мені здавалося, що через моє паління Єремій дістав рак легенів. Батько виправдовувався та казав, що то художній засіб. «Чого ти казишся? Я пам'ятаю, що саме ти займався Єремієм, але ж це дуже сильна сцена, як я міг цього не написати».